Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Draga braćo i poštovane sestre Nalazimo se u novoj epizodi serijala Kako ćeš postupiti Ovo je naša predzadnja epizoda I nakon toga dolazi još zadnja epizoda I završili smo ovaj serijal Sa Allahom, subhanahu wa ta'ala, dozvolom U ovoj epizodi govorit o jednom slučaju Koji se često desi na Hadžu, Kada čovjek Tavafi oko Kaabe I kada obavlja saj I u tom slučaju osjeti tešku žeć koj, pa mora nešto da popije ili mu neko javi da se neko od njegovih članova porodice izgubije, izgubio pa je on sad dužan da ode i da traži tog člana porodice ili kad se desi neke, neka druga potreba kao što je recimo da se proći i kamen za namaz pa čovjek sad tavaf je oko kabe normalno, onaj, šta će u ratu takvoj situaciji da li sad nastavi sa tavafom ili otići obaviti namaz znači pitanje je šta treba u kada prekine tavaf ili saj Ako čovjek obavlja tavaf ili saj i pojavi se neka potreba, recimo jaka žeđ pa mora nešto popiti ili se izgubi neko njegove porodice pa mora stati i tražiti ga ili teški umor zbog kojeg mora odmoriti i čovjekov prekid tavafa ili sajja bude kratak, može nastaviti tavaf ili saj od tamo gdje ga je prekinuo. Učenjaci se razilaze u pogledu situacije kada se prouči kamet za namaz pa čovjek prekine tavaf i klanja. Najsigurnije mišljenje je da kada se bude vratio da u upotpuni tavaf neće brojati zadnji krug kojeg nije upotpunio i kojeg je prekinuo zbog namaza. Pitanje odmaranja prilikom tavafa ili saja zasnovano je na pitanju uvjetovanja neprekidnosti, to jest da li je neprekidnost uvjet i tavafa ili saja. U pogledu saija nije uvjetovana, to jest nije šart ispravnosti neprekidnost prema ispravnom mišljenju. Iz toga proizilazi da je čovjeku dozvoljeno da prilikom obavljanja saija stane kako bi se odmorio, a nakon toga se vrati da u potpunim saij Učenjaci su se u pogledu neprekidnosti kod tavafa razlišli na dva mišljenja. Prvo mišljenje, neprekidnost je vađib obaveza i dugo prekidanje bez opravdanog razloga učinit će tavaf neispravnim. Drugo mišljenje, neprekidnost je sunnet poželjeno dijelo i tavav će biti ispravan pa makar se saradlo u dugom vremenskom prekidu. Ovo mišljenje odabrao je ima nevoli. Međutim, sigurnije je je raditi u skladu sa prvim mišljenjem. Nadam se da ste se okoristili od ove epizode serijala, kako ćeš postupiti, ne zaboravite ostaviti taj jedan like, podijelite ovaj video dalje da se drugi muslimani okoriste i pretplate se na ovaj kanal ako se još niste i vidimo se naravno u zadnjoj epizodi. Assalamu alaikum wa rahmetullah wa barakatuh.